І я так довго чекав на вас. Але тепер уже не маю наміру чекати. Наше весілля відбудеться не в Парижі, як я планував, а завтра в Абвілі, бо довше я не витримаю. Людовику і справді слід було поспішити, поки він відчуває це солодке захоплення поруч із нею, поки його знову не охопили звичні недуги, він зможе зачати спадкоємця Франції. Поспішати... Поспішати, поспішати без зволікань А Мері дивилася на його старече зморшкувати обличчя І з жахом думала про шлюбну ніч Про те, що їй потрібно буде пережити, розпалюючи старого І ледь не застогнала «О, Чарльзе, кому ти віддав мене?» Та при цьому вона всміхалася «Вона горда жінка» Вона – сестра короля і нікому не покаже своїх переживань. Розділ 2, 9-10 жовтня 1514 року. У парадній залі замку Абвіль мері Тюдор насамперед вразили люстри. В Англії ніколи не було заведено навішувати над головою такі громісткі та розкішні пристрої, хоча б тому, що Тюдорівські різблені стелі були доволі низькими, вважалося, що це додає затишку, а освітлення забезпечували каміни і високі канделябри, що стояли на підлозі та столах, кріпилися на стінах. Замок вже в Абвілі, радше схожий на лабіринти з переходів, вибудованих у більш ранні епохи. Зберігав дух могутнього романського стилю, був прикрашений готичними склепіннями і високими арками. І люстра під цими склепіннями виглядала дуже органічно, вся в позолочених віньєтках, підвісках, карбованих полукружях, з пірамідами пахучих воскових свічок, що заливали старовинну залу яскравим білим світлом. Мері відвела погляд від люстри, посміхнулася черговому французькому вельможі, якого їй представляв церемоніймейстер. Від усіх цих імен, титулів, незнайомих облич у неї миготіло в очах. Намагалася зосередитися, щоб запам'ятати хоча б частину нових підданих: Грав де Трімуль із дружиною, Радник короля Флоремон Роберті, Камергер Дассі, Маршал де Трівольє, Жан Сен-Вальє, Грав де Поатьє. Вона кожному простягала для поцілунку руку прихильно посміхалася дамам, які схилялися в ревранці. У кріслі праворуч від неї, під блакитним, вишитим лілеями балдахіном, сидів король Людовик. Ліворуч, трішки схилившись до королеви, стояв англійський посол при французькому дворі, манірний граф Вустер. Час від часу він шепотів мері, на кого з підданих їй варто звернути особливу увагу, давав коротку характеристику. Цей сивий, моложавий воєначальник і є славетний П'єр де Тюрель, якого називають Байєрт – лицар без страху і докору. Він настільки знаменитий, що коли після битви Шпор ваш брат Генріх полонив його, то не наважився затримати, відпустив на волю і навіть заплатив за нього половину призначеного викупу. А он той гладкий вельможа в пурпурному вбранні – «Сам грав де Треймуль. Колись він був у стані ворогів вашого чоловіка, але це було ще тоді, коли його називали герцогом Орлеганським. А тепер вони найближчі друзі, і вам слід приділити Треймулю особливу увагу, адже саме до його думки найчастіше прислухається Людовик». Вустер був задоволений, коли мерія тщемно затримала Треймуля, сказала кілька теплих фраз. Розумниця дівчинка усе схоплює з першого слова. З неї вийде чудова государиня. і вустерно навіть не вірилося в усі ті чутки про Мері, будь-сім то вона вперта і промхлива, і навіть ледь не зірвала найграндіозніший договір між Англією і Францією через свою дитячу закоханість. Він знову схилився до Мері Тюдор. Зараз герцог Лонгвіль відрекомендує вам свою дружину Жанну. Її дівоче ім'я – Де але але ні для кого не таємниця, що вона побічна донька Людовика. Справді, непоказна, на вигляд хороблива дама, котра присіла в реверансі поруч зі своїм красеним чоловіком, була разюче схожа на короля. І він, в очевидь, до неї ставився прихильно, навіть покликав до себе, поцілував у щоку. Лонгвіль – Чемно стояв осторонь, галантом подавши руку дружині, коли вона сходила з підвищення біля трону. Мері вже знала, що в них троє синів, однак розуміла, чому Лонгвіль, маючи таку непоказну дружину, нехай і улюбленицю короля, так захопився гарненькою, жвавою Джейн. Представили Мері її пасербиць, дочок Людовика, Клодію і Рене, Принцесу Рене, якій виповнилося лише чотири роки і яка була схожа на маленьку мавпочку, тримала на руках нянька. Клодія ж, яка помітно накульгувала, не у своєму розкішному вбранні, була як і милою, то водночас настільки непоказною, що просто тьмяніла поруч із сліпучої чарівності Франциском. Певно, вона мліла перед ним, бо навіть коли Мері лагідно звернулася до неї, спершу подивилася на чоловіка – Мері шокувала собача відданість у її погляді. А вже потім, ледь помітно запикуючись, відповіла якоюсь банальністю. Франциску, здається, стало ніяково за неї, і він поспішив відвести її. Зате просто сяєв гордістю, коли представляв королеві свою перлину, сестру. Маргарита Валуа, дружина потворного старого герцога Алансона. Виявилася зовсім не такою красунею, якою чомусь уявляла її Мері, виходячи як із імені, так і з теплих відгуків Франциска. Вона, безперечно, була дуже граційною, одягненою елегантно зі смаком, та й обличчя в неї було живим і цікавим. Темні, як у брата очі блищали, красиво окреслений рот, але ніс. Цей великий з горбочком ніс валуа, що нітрохи не псував Франциска. На смаглявому кругленькому личку його сестри виглядав просто жахливо. Однак, коли Мері обмінялася з нею кількома фразами, і Маргарита відповіла з гумором і люб'язністю, стало зрозуміло, чому користується такою популярністю ця дама – поетеса, організатор гуртка гуманістів і вчених. Цією миті Мері розрізнила серед усміхнених облич придворних Похмуре, майже зле обличчя дуже вродливої дами в чорному Герцогиню Луїзу Савойську представили королеві одразу після доньки Виглядала вона молодшою за свій вік Тендітна, мініатюрна із зеленими трішки косуватими очима Тонким носом і красивим яскравим ротом Лише коли вона посміхалася, можна було помітити Різкі зможки біля крил носа та в кутиках рота через що посмішка її здавалася цинічною, навіть злою.